A rovnou teda přistoupíme k diskuzi. Jsem mrknem, co se nám tu naschromáždilo. Jo. Jo, tady píše nějaká slečna nebo paní, že nám děkuje teda, že pořádáme čtvrtky a potom by měla nějakou otázku na pana profesora Flegera, tak... Já ji jako králičici tam odkážu a přestoupíme raději k těm dotazům, kteří, který míří přímo na téma dnešní přednášky. Jo? Tak, potom to je prozba. Jo. Jsou desetinožci dobrým recentním modelem proto, že se o nich tolik ví, nebo proto, že mají, které robí tomu blíž, než třeba stejno nožci, stínky a podobně? No, protože se o nich tolik ví, protože jsou maridí, a protože z toho, co vidíme, tím, že trilobiti skončí někdy na konci toho paleozoika, tak potřebujeme něco, co žije obdobným způsobem a ta morfologie je analogická. Z toho důvodu máme ty desetinožce jako modelový případ precentu, s tím, že opravdu jako díky tomu, že se kultivují, že tam je ta kultivace, tak se o těch jejich chorobách a o té jejich morfologii ví mnohem víc, než u těch jiných skupin. Mm -hmm. jo, jestli můžu na to na to navázat, protože jsem měl vlastně dotaz, který s tím je trochu souvisí. Ty jsi tam vlastně na, na dvou, možná na třech místech říkal, že to možná je dokonce jako homologie. A jako, jak si můžeme být jistý, že, tře, že teda, teda je skutečně nějaká struktura, která si třeba přímo odpovídá u těch humorů a u těch tyrobitů. Já, já třeba jako takový přesvědčený nejsem. A no. vypovídá to něco i o jejich filogenetické příbuznosti, teda třeba jako umožuje to rozřešit některé ty otázky tam otevřené a takhle. Asi jsem se přeřek lepší analogie, tu homologii opravdu jako nechat Já musím říct, že v tuto chvíli těch informací je tak málo, že tady do toho bych se nepouštěl. Jak jsem říkal, my jsme na ten gastric mill přišli v letošním roce. A teprve teď se nám v poslední době díky koronaviru, že jsme doma zavřený a máme možnost mnohem víc studovat a loudovat, tak jsme se dostali do toho, že jsme schopni říct, tady máme něco hrozně podobného, co odpovídá. Ale v tuto chvíli jsme se nedostali dál, protože, já to musím říct takhle, my máme ten popis těch jednotlivých úponů v tisku od března letošního roku, prošlo to recenzním řízením a poté, co nám to v uvozovkách polkli, čili že to vyjde tak jsme se pustili do té nadstavby. Čili ta nadstavba, to hledání toho, co je tomu analogické, je opravdu hodně čerstvá a v tuto chvíli je to u jediného taxonu. My nevíme, jestli u některých jiných, nežli je ta dalmanitina, to nebude vypadat trochu jinak. Může to vypadat jinak, ale to je otázka toho dalšího, dalšího výzkumu. Čili my máme teď v pácu další skupiny, na kterých se budeme s kolegou Budilem a možná s někým dalším, jestli to bude v rámci diplomky nebo doktorátu, nebo jestli se připojí Lukáš Leibel, že se budeme dívat, jestli máme podobné informace u dalších. Tohle je v podstatě výsledek letošního roku. Hmm. Tak, pak tady mám teda uh, otázku, takovou spíš na upřesnění. Existují tedy u trilobitu dva druhy trávicích soustav? A to by možná bylo teda zajímavý rozebrat. Jak se mohly živit ty trilobiti a kolik různých typů trávicích soustav měly? V tuto chvíli existuje obecně přijímaný názor, že existují pouze dva typy trávicího traktu. My jsme přesvědčeni s kolegou Budilem, že jich existuje víc. Ty dva jsou ukázaný tady. Že existuje nerozšířená trubice vepředu s divertikulami, které ale jsou vázány pouze na hlavovou část, proto tam máme jenom čtyři páry, a potom dalších sedm trupových článků ty divertikuly obsahuje. A druhý model říká, je tam rozšířená přední část, kterou nazývají ti, co to popisují, kropem a nejsou tam divertikuly. My jsme už předložili jednu práci, kdy říkáme, máme kombinaci, ale ten materiál nebyl dostatečně dobrý. Máme tři kusy ze Severní Afriky, kde je vidět, že tam je krop a jsou tam náznaky divertikuly. Potřebujeme další materiál. Před koronavirem mm -hmm. pro něj Petr Budil, Lukáš Leibl a další lidi byli v Severní Africe. Část toho materiálu ještě se sem nedostala kůry koronaviru. Takže nemůžu říct dál. Víme, že existují ve Španělsku ve sbírkách kusy, které ukazují, že by tam měla být kombinace. Ale zatím nebylo publikováno. Čili. V tuto chvíli můžeme říct následující. Jestliže se podíváme na morfologii těch, kteří mají krop, tak je to charakteristické pro formy, které zřejmě budou dravé. Čili tam dostali větší množství materiálu dovnitř i pevných tkání, aby měli kam ten materiál uložit. A pak existují formy, které zřejmě nežrali tu tvrdou tkání, a měli divertikuly na to, aby tam docházelo k dlouhodobému rozkladu. Samozřejmě paralelně s kým se díváme po, obsahech, po obsazích střech. Máme v současné době vyvinuté metody, mám dalšího doktoranta, který tyhle ty obsahy bude speciálním způsobem rozpouštět, aby jsme dostali představu o tom, co uvnitř, těch trávicích traktů, je za zbytky potravy. Ale to je věc, která se rozbíhá, protože byl přijat do doktorátu v tuto chvíli, letos na podzim. Takže touto cestou chceme jít, ale nejsem schopen dát odpověď. Máme vytipovaných nějakých asi šest forem, u kterých bychom tohleto mohli testovat. Mm -hmm. Tady je teda, se objevila navazující otázka na to, jestli nemohlo to volet, ta přední rozšířená část, být určená také k vletí a žvýkání rostlinného materiálu. Samozřejmě, že ano, ale my u toho kropu v tuto chvíli na jedné straně nemáme úpony svalů, čili my nevíme, jestli tam byl ten gastrik mil nebo nebyl. My ten gastrik mil máme u formy která má nepříliš rozšířený rozšířenou tu přední část toho trávicího traktu. A nemáme tam v tuto chvíli u těch forem, které mají krop, divertikuly. Jednoznačně. Čili uh, žvíkání rostlinné potravy. No, uh, ano, v principu jo. Ale v tuto chvíli nedokážu. Ani nevyloučím. Čili Může může. Mm -hmm. Potom já teda jako osobně nejsem odborník na koryše, takže nevím, jestli si nějaký třeba živí jako přednostně tou rostlinou potravou. Klidně můžete do toho jako ostatní pořadatelé vstoupit. Ale myslím si, že to hlavně teda se živí nějakým jako rozkládajícím se živočišným materiálem. Přesně. Eh. Pardon? No, no, povídej, povídej. Co víme u trilobitů o ekologii, existují formy, které jsou interpretovány z dysoxického prostředí. Tím, že mají obrovsky rozšířený exoskelet do stran, tak se u nich předpokládá, že si nosili tu zahrádku sebou a testovali si na těch vnitřních stranách toho exoskeletu, Bakteriální konsorcia, který potom spásali tím, že mají ty nožičky poněkud delší, čili to mohli být zahrádkáři přímo na těle. A v tu chvíli nemůžeme vyloučit, že tady existovala nějaká etologie a způsob výživy, která třeba v tuto chvíli, pokud jsem čet literaturu, tak není pořádně biologicky prokázána. Jedná se o formy, které žily, to je konstelace z toho geologického settingu v tom dysoxickém prostředí. Čili oni to ještě udejchali, ale už jim tam rostly mírně dyzoxický až anoxický bakterie. Hmm. To je zajímavé. Některé ty mnohoštětěnaté červy u těch hlubokomorských kuřáků se živí také, jako, nebo přijímavé část energie získávají, takže mají porosty na sobě těch chemolitotrofních bakterií no, a nechávají tam proudit tu vodu nasycenou různými chemikáliemi. No nic, ale přejdeme teda k další otázce. E, ta šla na to, jaká je spojitost mezi trilobity a ostrorepy. Mohla bych si to vygooglit, ale vy jste experti. Já to mám taky vygooglený. Někteří říkají ano, především kvůli té trilobitové larvě, jiní říkají, že ne. Nejstarší ostrorepy, jestli se nepletu, známe z ordoviku. Což je a to ne z toho úplně spodního. Což je rozdíl o nějakých střízlivým odhadem 70 milionů let, že jsou pozdější. Čili proč by ne? Ale jednoznačný doklad, myslím si, že v tuto chvíli v tom fosilním materiálu není. A jediný, co se s kým dá dělat, je, že se hold, podívají biologové na nějaký Nějaké nějaký informace, jak staré ty astrolerepy budou, protože já si myslím, že můžou být klidně i stejně starý jako trilobití, jenom o nich nevíme. Já bych... chvíli jsou názory, že ano, jsou názory, že nemají spojitost. Nedážu odpovědět. A ještě možná bych jenom dodal, že jako to, že jsou oboje starobilý skupiny a fakt jako vypadají, tak prvohodně nemusí ještě znamenat, že jsou úzce příbuzní mezi sebou, že jo? To je další aspekt, ano. Tak jo, další otázka. Je možné odvodit nějaké paralely mezi tvarem trávicí soustavy a tedy i předpokládanou potravou a vnější morfologií krumíře. Děláme na tom. Myslíme si, že ano. Myslíme si, že ano, ale je potřeba získat víc informací o těch měkkých tkáních a to i tím způsobem, že nebudeme mít jenom ty měkké tkáně, ale půjdeme do té funkční morfologie těch úponů, a z toho některé věci dovodit zase ve spojitosti s tím, které morfologické formy žijí v jakém settingu, čili v jakém prostředí, jaká tam byla nabídka potravy a skombinovat to s jednou další věcí, kterou jsem tady vůbec nezmínil. My u trilobitů v některých případech známe ichnofosílie, čili stopy po jejich činnosti. A v některých případech dokonce známe ty trilobity uvnitř té stopy. Čili tam bude jiná strategie u forem, které jsou schopny hrabat a vytáhnout, a já teď použiju slovo, které se vám biologům nebude líbit, červa, protože pro nás to je červojní organismus, my nevíme, kam pasí ve vaší biologické klasifikaci, ale vytáhnout červojní organismus protože víme, že existují stopy, kde pod povrchem leže, leze červ, a ten trilobit se za ním zahrabe a vytáhne ho a sežere ho. Takže tady ve chvíli, kdy máme tu stopu tohoto typu propojenou s morfologií exoskeletu trilobita, můžeme dovodit, ano, tenhle ten byl dravej. A ve chvíli, kdy máme stopy typu škrábání na povrchu, čili ten trilobit seškraboval bakteriální koberec, který rostl na tom dně, Můžeme říct, tenhle byl nejspíš v uvozovkách primární konzument. Nebyl to sekundární a vyšší konzument. Mm -hmm. Všem tohle propojování je stejně vzácný jako ty měký tkáně a neskýháme dělat všechno dohromady. Proto spolupracujeme ku příkladu s doktorem Mikulášem z Akademie věd a v současné době společně s Radkem školíme jednoho v uvozovkách stopaře, čili studenta, který by v příštím roce měl obhájit práci o ichnofosílích, čili o těch stopách přesně v tom, té stratigrafické úrovni, kterou děláme v tom letenském souvrství. A pak věříme, že tedy se bude moct pokračovat dál i v té stopařské práci a propojování stop zanechaných trilobity s jejich morfologií a s tou strategií, jestli byly výložraví, nebo jestli byli jinými typy konzumentů. Čili ano, ale v tuto chvíli, pokud vím, nikdo to nedělá ani po světě. Takže je to zase věc, kterou jsme rozběhli s kolegou Mikulášem, ale na výsledky si budeme muset počkat. Tak, další otázka tady je. Hriška Leštinová se ptá. Zkoumáte možné spojitosti mezi trilobity a jinými živočichy než jenom desetinohými a korýši obecně? Má to vůbec význam nebo už by neměli moc společného? No, v tuto chvíli nás další skupina, se kterou bychom to pořádně srovnávali, žádným rozumným způsobem nenapadla. Takže v tuto chvíli se snažíme hledat tu analogii, ne homologii, analogii v rámci těch humrů, případně ta konstrukce je velmi podobná i u kravů a jedná se i o obdobnou strategii ve stejném prostředí. Takže zatím jsme to nikam dál neroztahovali, protože těch informací, které jsou o jiných skupinách k dispozici, není nekonečné množství. A suchozemské formy nás v podstatě v tuto chvíli příliš neinteresují, protože nám připadají, že jsou příliš daleko. Děkuji. A Jan Bohadlo se ptá, lze nějak například spojit nektoní a bentické formy trilobitů s těmi různými typy trávicích soustav? To, co máme k dispozici, je pouze bentos. Samozřejmě, že hledáme u nektoních forem, máme jedinou formu, u které jsme si Téměř jistky, že je nektobentická a to je selenopeltis. Já ho tady najdu v tom obrázku. To je tahle ta forma, která je interpretována jako nektobentická. Všechno ostatní je bentos. I nektoní a planktoní známe, ale neznáme u žádné formy něké tkáně. Je po nich. Když jezdíme po těch muzeích, tak se samozřejmě nedíváme jenom to, co je na první pohled jasný, ale jdeme po těch cyklopididech a po těch dalších, ale nemáme zatím vůbec nic. Chce to čas. Věřím, že na to dojdeme. Dobře. Tak máte někdo ještě nějaký dotaz? Vůbec se nestyťte, klidně položte. Pokud nemůžete psát z nějakého důvodu, tak klidně ho můžete i říct. Ne, není žádný, žádný zásadní dotaz. Lukáš se tam hlásil nebo ne? Ne. Já jestli můžu, mm -hmm. slyšíte mě? Slyšíme. Ano perfektní. Já si neodpustím, jestli můžu na to pana profesora Flegra s těma mrtvolama v mrazáku. Možná teda to necháme radši po přednášce na nějakou jako volnější diskuzi. Jo? Já vím, ale to... žádná hospoda není dneska, bohužel. Já bych se ho zeptala v té hospodě. Bych si zaspomínala, jak před 25 lety jsem chodila do hospody. Tudíž už jsem paní a neslečná. A strašně mám z vás radost, že jste to udělali online. Opravdu mě to nesmírně potěšilo. A donutila jsem svoje studenty, lesáky si představte, lesáky, aby vás sledovali. Takže to je úplně super věc, že to jede takhle. A kdyby to takhle jelo pořád, tak byste mě dělali ohromnou radost. A to je všechno, děkuju. jo, jo. Já taky děkuji. Já jenom nechci jako rozbíhat tu diskuzi někam, kde by to třeba pro lidi mohlo být jako uhrančivější a pak by se neptali už na trilobity, jo? jestli rozumíte. Takže je ještě nějaká jako odborná otázka k trilobitům tématu dnešní přednášky? Dobře, tak to vypadá, že už asi nebude. Tak já ukončím tady diskuzi odbornou.